Ірен Роздобуйко. Тут і тепер. Зимовий виноград – мертвий виноград. Його треба довго зігрівати на язиці, відбираючи крижаний холод. Аж доки відчуєш смак. Солодкий. Надто солодкий, аби не вважати його штучним, підмороженим. Ельміра – виноградна душа. У неї на столі виноград – Мов, сіль або вода мусить бути завжди. Так само, як і кава. Адже бабайлар, тобто дідусь, якого Елька ще застала живим, завжди казав. Затям. Перш ніж говорити про проблеми, в татарській оселі завжди подають каву. Ельміра затямила. Хоча давно відійшла від традицій, але каву варила таку, що всі проблеми відпадали самі собою. Лишалася атмосфера, в якій найбільшою ельчиною проблемою було що і як подати на стіл, аби гості ще довго згадували їхній гостинний дім і з вуст уста переповідали, що затишнішого прихистку немає в усьому Києві, а, можливо, і в усьому світі. Що тут можна нарізати любов, мов торт, кожному по величезному кусню і виносити її з собою для всіх, кому бракує. Ельміра щедра душа. Їй не шкода ділитися тим, що в ній ніколи не вичерпується. Воноградом посеред зими, кавою, любов'ю. Кожна вечеря для неї свято. Тому чи є гості, чи їх немає, на столі завжди білий обрус і білосніжні тарілки, і бокали-склянки для всіх членів родини. Андрія, шашуні, і для неї самої. І дарма батьки шкодують, вивчили доньку на стоматолога, а вона проводить свій золотий вік у домогосподарках. А хіба лісти до чужих ротів і лікувати каріеси із спардантозами краще, ніж щоденно вбирати своє гніздечко квітами і скроплювати їх нектаром власного виробництва? Сьогодні увечері саме таке свято, як і вчора, і позавчора. Елька, Ельміра Зварич, накриває на стіл рівно о сьомій і ні хвилиною пізніше. Адже рівно о сьомій п'ятнадцять дзеленькний китайський дзвоник на дверях у передпокої, і ввійде він, світило ортопедичної науки, юний професор, адже за віком він, як на професора, дійсно юний, і коханий чоловік Андрійчик, Андрій Зварич, власною персоною. А рівно о восьмій вони сядуть до вечері. Сядуть буденно і просто, як завжди і як вічно всідається за родинним столом святе сімейство, намальоване вічним Рафаелем. А вона на мить стане теж вічною і єдиною, немов перша жінка на землі. Шашуня причаївся у себе в кімнаті, але й він вийде вчасно, з чистовими тими руками і пригладженим волоссям. Хоча останнім часом він, як усі підлітки в його віці, став складним, неуважним, надто багато часу проводить за комп'ютером, приладнав до дверей гачок і зачиняється, мовляв, має свої справи. Росте. Солодко, солодко, під моїм піднебінням, господи! Солодко, немов відстиглого кримського винограду з моєї малої далекої батьківщини. Такої далекої, мов та виноградина на вимерзлих плантаціях. І дякую тобі, господи, пане Аллаху, прости за таке звертання рідненький, за кожну мить мого спокою, за цю гармонію, що панує іззовні, і ззовні, і всередині. Мет молоко, під моїм язиком. Що їй ще треба? Синий чоловік, надійний тил, великий затишний дім з кожним намоленим кутком. Повсюди картини печворки, зроблені власноруч. Ходила для того, аби зробити їх професійно, на студію. Зшивала клаптик до клаптика. І так гарно в неї це виходить, що кілька робіт навіть висить в салоні краси. Вициганала хазяйка по 100 доларів за кожну. Елька й не думала на цьому заробляти, так знайшла для себе затишне хобі для душі й рук. Кожна полотняна картинка, немов її зашифроване життя райські містечка з картатенькими дашками, схожі на італійський острів Санторин, квіти, дерева, зимові і літні пейзажі. Кожен клаптик з того печверку спогад про щось хороше і щемливе. Адже є тут і клаптики з її дитячої нічної сорочки. Є і байкові шматочки шашуніних піжамок. Є і фрагменти Андрієвих краваток, Навіть зберігся клаптик від бабайларового зеленого халату. Все йде в роботу. Все зберігає тепло. Машинка стрекочем припасовує минуле до майбутнього. Це набагато краще, ніж ревіння бормашини, що висвердлює чиє зігнуле дупло. Джулія на Наделькою, мовляв, та стала справжньою бюргершою. А Лара, хоч і бачила ті печворки на стінах сто разів, щораз завмирає перед ними.